Musikaria taldeak papogorri izeneko ikusgarria eskeniko duen daian igande honetan. Bi emanaldi izanen dira igande honetan, lehenagoizeko amaiketan eta bigarrena arratsaldeko bostetan. Ba, mendizolan kulturgunean ikusiali izango dugun, papogorri lanari buruzko zetasunak nahi genituen ez. Oian dela bim roblez deitu dugu, ta telefonoren bestaldean dugu kaixo Egun? Egunon, aia. Ongi? Bai, bai, zure? Bai, bai, ikusten dut hemen e, emanali ezberdinak izango dituzuela e, papogorri ikusgarri berezi honekin. E, badituz emanaliak endaian, baina e, joan den abenduan e, estreniatu zenuten papogorri izaneko ikuskizuna? Bai, uh, 2008an uh, asiginen sortzen uh, taulagainean uh, papogorri ikuskizuna, edo uh, ikusgarria. Uh, pasaginen leku ezberdinetatik, Doni Bane loitzuneko chapito ahir baita, uh, mendizolan gela behendaian, eta bi hasterekin uh, bukatu gineen uh, sohkuntza lausoko uh, luxuko nahi uh, surin, uh, erri elkarguarekin, eta hortik or, or, landa hasi uh, gineen uh, berriz ere elkarguaren bidez uh, birabat, mauletik pasaginen, Uh, lusotik eta azkainetik. Eta eskainik ginen uh, ikusgahi hori uh, hainbat aldiz, amabi ama aldiz uste dut, beraz, bikaena izan da gure, guretako ara uh, zehaten aldudan. Eta bai, uh, ogoita iru, bi mila eta ogoita iru urtea uh, aberatsa dugu ere. Eta lotu ditugu jada zenbaitzu data beraz, zendaia egin duzun bezala uh, igande, igande untan. Eta heldu direnak uh, ahbonako ikastolarekin lotu dugu ere bai, bat uh, apirileana uh, zazpian, apirilaren zazpian. Uh, beste bat, be, doni banelo itzuneko, sapitoa jizbaitan, uh, apirilaren amaseian, mm -hmm. igandez, bi hemen aldi, bat goizean eta bat uh, ahatsaldean. Eta pirila bukatzeko uh, lakajan arituko gira ere bai uh, Kalakaino festivalaren kari Beraz hor ere bi emanaldi uh, uste dut dela ogoita bata Hor edo ogoita bia igandez ere bai uh, Ameketan eta bostak bostak terredi inguru ba, Ez dut hor finkoa hor oinu Baina buruan ba ikusi beharko da Egin dutala azurek kabian! Papogorri nondik heldu da? Azkenean, uh, ipoin hori uh, nera emarekin sohtu genuen. Beraz, uh, ipoin hori da papogorri baten uh, istorioa Bere kabian, egun batez, atxemaiten du animaleko bat. Uh, bere ez dena eta atxeman behar du uh, eruduna. Beraz, uh, hasten da, oian eantzeak ibil bat, ibilaldi bat egiten eta aberere zen baizuena zenbaitz ditu, eta haiekena solase aituko da eta entxatukodan uh, atsemaiten iguduna. Kant Kantui igortzen ditutnik be. Erranen dugu hiru urtetik gorako publikoari zuzendutako lana dela sortu duzuena papogorri deitzen da, Ipuina eta musika edo kantua uzartzen dituen lana ere bada, Bai, uh, azkenean uh, txosten artistikoa betetzeko uh, galdetua zaizu be, adin bat uh, emaitea, beraz hasi ginean iru ugterekin. Baina bon, uh, ikusgari askaini ahal izan dugu uh, aur tikiagoei eta azkenean emaitza una izan da. Uh, beraz, ez bon, dakigu uh, susen uh, ze adinetako egina den, bon, hilabete zenbait zukoen dago behar badagoiz egi, baina... Uh, Bai, bi urte, fe, urte bat erdi bi urte, uh, posibile da ere. Eta ik, ikusgarri horretan uh, aurrek atxamaiten edo elduek ere. bai Atxamaitena aldituzte uh, kantuak edo uh, bai antzerki jokoak uh, eta zenbaitzu gauza uh, bai, ikusgarri antzea. Uh. Uhum. Zure amaipatu duzu naia roles da, ezta? E, kantari eta Horidea, bai. musikari ezaguna erezu zuzunio teknikaria zara? Bai, nik sohkuntza hortan teknika zarduratzen naiz, baina tokibatu kandut ere artistiko partean, amarekin, nire amarekin sohtu dugu elgarrekin, ipuina, eta antzerki mailan ere ideak karri ditugu, egin dugu uh, pertsona ezberdinekin, beraz antzerki mailan uh, marri zirrut irekin, uh, itzuli kompainakoa eta ezagutua bueno, dena gure inguruan. Guru, uh, Berrak eraman du uh, kanpoko begira da eta zu, uh, taula zuzendari dari uh, lana uh, nerekin eta nere, uh, fe, eta naiarekin zainitz lagundu gaitu uh, a hortan eta Biziki kontengira pasarizkigun uh, tresneta edo um, aholkuetaz, mm -hmm. Bizkipaak izan dira eta bestalde batetik ere zenografia mailan lan egin dugu hand uh, duzugekin ezagutua dena ere uh, guren inguruetan zenografia uh, mailan uh, hainbat uh, konpainekin ibili baita sortzen uh, escenografiak, adibidez, asut kompaniarekin, jordefet, edo beste batzua ino. Ara, beraz, untxa inguratuak ginen, jorkuntza egiteko. Eta em, emanaldi denboran, zuek biak izan entzarete, zu eta naia. Eta zaz, ni ez nahiz, taula gainean ibiltzen a, a, ikusgarri denboran, ni teknikan baizik. Aznik segitzen dut naia ikusgarian zehar eta nek ditut argi eta soinu efektu guziak bidaltzen. Basoko kantari famatuena naiz, Danborarik ez dut aholtzeak egiteko. Errandu zu eh, papogorri, eh, txoriaren aventura segitu izango dugula, oianan barna bidai ginen du, eh, ipuin honen bidez eh, zerre larazi nahi izan duzu edo nola eraiki nahi izan duzu eh? Bai, gure um, elburunak guztia estapenetik uh, izan da um, uh, murgiltze sistema batean emaitea uh, urrak. Sendimenduak eta sentzazioak uh, sortzea ez baita ezpada. Uh, Bon, e, bisualak edo ez, binean soinuaren bidez, sortzea uh, ere. ere. Uh, adibidez, uh, begiak etxiz, uh, irudikatzea gauzak, ez baitezpada, uh, ikusiz, bakizu. Mm. Eta azkenean tzen horiek uh, nahastea eta um, erabiltzea. Zinez egiazkoa senditzeko edo irudikatzeko. Mm -hmm. Iru... uh, aur tipien dako. Irudimenera eh, jotzeko. Ba bai, hori da. Musika eta soinuaren bidez batik bat. Bai eta scenografia eta askin argia eta azkenean bai hori uh, zen gure helburua gero badira baila bidea hainitz, hortail uh, iristeko, benon guk auria uh, utatu dugu hori zen gure uh, aria azkenean mm ba uzongi ba ikustea besterik ez da erranduzu 3 e, urtetik goratik baino e, ba tikiagokoek ere tikiagoak ere ikusi dezaketela ikuskizuna papogorri deitzen dena eta zuen berri izateko e, noraioberku genuke Beraz chalet uh, sozialetan uh, etan chatsingira presente izain, izaitena bon uh, gutxi baina gure datak uh, ohal oh, asaltzen ditugu Ara, eta gurekin ahemanetan eh, emaiteko eh, irazten alda eh, gure gutun kutseraz eh, mailera, mm -hmm. beraz mu musikaria eh, denalotua musikaria eh, abildua eh, gmail.com, ara, hori da gure. Zuen e Bikain. Hori da. Ba Bikaino, guzti honekin geratzen gara ba eskerrek asko? Gure galdereiera. Ba, imires, imi imi imi imi imi imi imi gaixoa, papogorri kechutza. Soinabe de sanda, gabia nindi una. Papogorri gaixoa. Rik eshuda, zoi nabede izsanda, kabian indi onar.